І в неї, як усіх решти, були чорні мари і чорна домовина. За домовиною йшли на численні знайомі, співробітники, просто роззяви і власний чоловік. Він останнім, після гробарів, поправив стрічку на вінку із штучними квітами. Вінків із живими не було. 1996 рік. Ростоки на Буковині. Вечір «Життя. Життя коротке, щоб казати ні. Здрастуй, це я. Безцінні сентименту сказав у трубці чоловічий голос, який завжди змушував мене шукати Валеріану. Зазвичай після чергової телефонної розмови, запивши десяток других гірких крапель водою,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 Витягала звідкись біле, капіталіційне полотнище і метаморфози з перевтіленням бика у миротворицю продовжувалися. Втихомирювалася від самого тембру його голосу, доволі часто не вникаючи у зміст сказаного. Все одно всі слова довелося просіювати як на ситі, потім робити фіфті-фіфті і ще раз пропускати крізь решето. Іноді мені здавалося, що наші словесні боги врешті-решт зробили нас сіамськими близнюками – яких переливалися і пульсувала кров нападника і захисника одночасно, і годі було збагнути, у кому чи її крові переважало. Однак я так втомилась на цих виснажливих коридах, що іноді сама себе відчувала полотнищем, яким намагався затолити чоловік-тореадор від себе ж чоловіка-бика. Він збуджувався і заспокоювався мною, не надто переймаючись думкою про те, що в цей час спочувала я. Можливо, це хобі всіх чоловіків? у ролі своєрідного прапора тримати жінку, тим самим доводячи собі оточуючим чоловічу спроможність і прикрашаючи таким знаменом своє існування. А може, як і кожна жінка, я перебільшувала свою роль у його житті, думаючи, що вашу для нього надто багато? Усе було просто. Ми йшли одне на одного з любов'ю близької до люті, і лютували з не меншим азартом, аніж азарт пристрасті. Так, саме так. Ми йшли одне на одного –